Оксано Теодорівно, а чому ви так зблідли?» Дарка, узявши Оксану в асистенти, відвела Софію до кабінету терапії порожнього задля перерви і доручила молодій колезі, що зналася на тонкощах краси, розставити кольорові акценти на її сірому обличчі. А сама витягла шафи, де було все на всі випадки життя, крем для взуття, і взялася чистити Софіїній мокроступи. «Та я сама, Дарко, не турбуйся». «І що з тобою сьогодні, Софії? Зовсім на тебе не схоже?» «Хріново мені, дар, так хріново! Ого, як ти, мать, заговорила! Що ж сталося?» Та є причина. Потім скажу. Оксана, подумавши, що справа в ній, швиденько поклала туш, помаду і пудру до косметички, почервоніла і вибігла в коридор. А я тобі, мать, так скажу. Хай би там пси траву їли, а не повинно усе місто знати, що тобі Хе, як ти так сказала. От, губи наквацяла, іди і смійся. І так усі зглядаються, як там тобі. Чи переживаєш, чи плачеш. Не жарти, такий вигідний шлюб зірвався. Така хата. Тю-тю. От ти розклеїлася, а людям хочеться вистави. Та я зовсім не тому, не через хату, не через цей, як його, шлюб. Є серйозніші причини. Це ти знаєш, я і Вітка. А решта дивиться і тішиться в глибині душі. Ото вигадала, такому лахмітті на роботу прийти, щоб мені востаннє таке. Я студентів за такі штуки соромлю привселюдно, а тут? Гаразд, Дарко, дякую за допомогу, і я більше собі такого не дозволятиму. І ще дві ночі Софію переслідували кошмари. На третю було чергування, і вона навіть зраділа, коли дружний Стогін-Роділь у передпологові дав зрозуміти, що спати не доведеться. Подушка і ковдра лякали її. Роботи на щастя було багато, і за всю ніч не довелося не те, що прилягти, а й присісти. Десь близько сьомої настав нарешті спокій. Софія саме приймала душ, аби хоч трохи стрепенутися перед робочим днем. Коли пролунав дзвінок у приймальному, який завжди піднімав по тривозі увесь персонал, немов бойова сурма. Поки вона витерлася, одяглася і вибігла з душу, жінку на каталці вже везли в оглядову. Поруч ішов старий знайомий Курченко. Куди й поділася його пихатість, зверхність, самовпевненість. Він був до краю стурбований і навіть ніс уже не стирчав так переможно вгору. «Софія Андріївна, хвору привезли, гукнула акушерка». «А хто сьогодні чергує?» Перто, не помічаючи Софії, запитав Курченко. «Софія Андріївна Синицька», – відповіла Варвара Григорівна. «Викличте лікаря! Лікаря, я сказав», – прокричав незваний гість, заледве не тупаючи ногами. «Софія Андріївна – досвідчений лікар», – відрізала йому акушерка. «Привезли жінку, доповідайте, що з нею, як належить». А кричати будете у себе вдома, на своїх підлеглих. Курченко зміряв безстрашну каркару, що й не у таких бувальцях бувала, з попиляючим поглядом.